Софія крізь відчинені двері бачила, як хлопець подав Галі пальто, потім, попрощавшись із Софією, відчинив двері і пропустив дівчину першою. А на сходах, напевно, подасть руку і допоможе зійти. «Молодець, не пропадай її наука марно. Хоч цього навчила». Застуда потихеньку відступала. Горло вже не боліло, дихати стало легше. Ще день-два, і можна до роботи. Не давали спокою думки про почути. як викладач може так чинити? Це ж професійний злочин. А може діти перебільшують? Потрібно запитати у Вікторії. Вона, напевно, знає Дарку краще. Вікторія, почувши, що дорога подруга в тяжкій слабості, прибігла на відвідини. Принесла із собою морозяний грудневий дух і добрі новини. Одна з викладачок акушерства виходить заміж і виїздить з міста. Хіба ж це добра новина? Свята простота! Це ж тепер її години віддадуть тобі. Отримувати ж на цілих п'ятдесят карбованців більшу платню. Це й справді вагомо. Зараз Софії доводилося скрутненько. Після сплати за садочок, за квартиру, грошей залишалося зовсім мало. Рятували чергування в лікарні. Набігало кілька десят карбованців – але ж доводилося залишати дитину так надовго саму. Поки подруги готувалися до кавування, у двері постукали, завітав Микола. Це вам від Степана Филимоновича, Щотижня він приносив чималий пакунок харчів з райкомівської їдальні. Навіть у від'їзді Степан дбав, аби вони не голодували. Молодець твій Степан, – зауважила Вікторія, коли Микола пішов. Будеш за ним, як за кам'яною стіною. Такий мужик – клас. А будиночок? У такому будинку жити – це щастя. А якби ще з коханим? А ще якби в роті росли гриби? Чим він тобі не пара? Гарний, нічого йому не бракує. Та якби він пальцем кивнув, Півміста за ним побігло б. Кожна-кожнісінька. Ти ж тепер як сир у маслі кататимешся. Так-так, відповіла Софія, Намащуючи на канапку масло І нарізуючи сир. Дбає він про тебе. Подивись, скільки речей нових. І все з бази імпортне. Ходиш, як лялька. Усі заздрять. Отож би воно, як лялька. Віто, я ніяк не збагну. Навіщо я йому? Знайшов би собі іншу, незаміжню, без дітей. Ти ж сама кажеш, кожна бігцем би побігла. Якось... Неспокійно, непевно мені. Любить він тебе. А мужики вони такі чим різкіше відмовляєш, тим сильніше липнуть. Та я уже й не відмовляю, вирішила. Але не можу ні поцілувати його ані щось більше. Мой совет. До обручення не цілуй його, басом проспівала Вікторія. Все після весілля, все потім. А чому він так терпляче чекає? Інший би був наполегливішим. У нього що? Жінок досі не було. Може, вони йому не дуже й потрібні? Як ти гадаєш, Віто? Може, у нього щось не гаразд? Чого до тридцяти з гаком порубкувати? «Тайна сія велика єсть».